«А ти б? В мене так завжди складалося. Платила. Надто іншого разу перед цим. Нехай розкажу колись. Олег заплющив очі, був гришею. Ось ударили партизани. Я живий. Марія, пістолет у руці. Стрілятися? А десь горі чайка, киги, киги, -ки. сонце з високості. Сам, на весь порожній світ. Марія єднала з ним». Отця і та Марія. Тільки їй йому хотілося розказувати про себе, про те, як прожив день, що робив. І вона слухала і переживала з ним все те. Тільки в її очах хотілося підноситись, тільки її схвалення отримати. Як же це багато? Вона вміла слухати. Вона жила його життям, і найперше цим була дорога йому. І навіть тепер ця сув'язь лишилася. Він просто матеріально відчув це, дивлячись на провід, який тягнувся в стіну до штепселя. Нині його сув'язь інша, якась особлива, її глибина езотерична або окультна, від якоїсь прабабусі чи віщування. Недарма й оця історія. Він чув якийсь відгомін, хтось розповідав, щось було таке з кимось із її чи з його родичів. Чи це вже йому здається? Він надумує. Попрощався з Марійкою, наче сомнам була. Гріх Ще одне дивовижне чудо, повім, Прийшли з того ж, бо охрани мого Града Костянтинового До ігумена Никона пестій коні, кажучи, Постав рядця нам, бо хочемо з тобою судитися. Нам показували малу церковку, і її розписувати підрядились перед багатьма свідками. А ця церква занадто велика. Ось візьміть ваше золото, а ми повернемося до царгорода». І відказав ігумен, «Які були з себе ті, котрі найняли вас?» Песіжо писали вигляд та образ, і імена назвали Антонія та Феодосія. І каже їм ігумен, о, чада, не можу вам показати їх, бо ще десять років тому пішли зі світу цього, і непрестанно молячись за нас, невідступно охороняють цю церкву і оберігають свій монастир, і думають про насельників його. Києво-Печерський Патерик і гумену здавалося, що він пливе поміж ворогких тіней, ішов швидко, ступав взутими в шкіряні личаки, припасовані саме до такої ходи ногами, легко, безтілесно, живою тінню з душею і мислю. І так само плив у стрибаючи поміж тугих хмар, місяця, здавалося, того йдається, серед хвиль лиса людська голова. Верховий вітер гойдав місяць, перемішував зорі, шумів листям віковічних дубів. Тнули комарі, але Феодосій ледве почував те, яка то докука. От колись, літ десять тому, коли він ще жив у землянці Келі і спасався, то бувало сідав на пеньку біля землянки, голий до пояса і сидів так до ранку, ані ворухнувшись. І не те, що не вбивав, а навіть не проганяв жодного комара. Нарешті перед ним, неначе з-під землі, Звелися темні комори, келії чинців, складені з келійного дуба. Ту дубину доправляли плотами по Дніпру, а потім стягували нагору. Пекельна робота. Працювали і послушники, і наймити з монастирських сіл, і найманий ремісничий люд. Ще як чинці жили... На дальнім горбі вони копали келії, а потім у них стало тісно, і вони вибралися на гору, але й там набралося їх ліку більше сотні. І тоді Феодосій попросив у князя ось цього горба, який належав до княжого села Берестового, що внизу, і Зяслав подарував ці угіддя. І тут на початку келії копали в пісковику, відтак частина монахів переселилася на гору. Нині ж мають і пекарні, і комори, і трапезні – Небавом закладуть велику церкву, вже почали остовповувати монастирський двір, звели дві стіни. Лящали в кущах унизу солов'ї, десь гундосо гугу гнилу трубу сич. Нечутно ступаючи, Феодосій підійшов до дверей першої келії. За дверей долинало глухе бубоніння. Симон молився, так мусить бути. Так велить статут монастиря Студійського Святої Афонської гори. Найправедніший і найстрогіший статут віри православної –